Allah Falëndrimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut të Madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë, udhëzim dhe falje kërkojmë. Paçja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin tonë të fundit, Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besni krij e pasojn rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm vllazër besimtar, skadyshim se këto ditë në këtë muaj kemi hyrë në një sezon të re. Sezon kjo e cila karakterizohet me një obligim të cilën e kanë muslimanët ata që kanë mundësi materiale Obligim kë që vjen nga Kurani dhe nga suneti i Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem, e është fjala për obligimin apo farzin e hajit. Kemi fillu e në muajn e parë, në muajn e hajit, dhe muajt e hajit janë muajt të njohër në kalendarin hijrik, në kalendarin islam, për ata muaj, Allahu subhanahu wa taala thëtë, El haqqë është horën ma'lumat, haqqë është në muaj të caktuar, haqqë është në muaj të ditur, në muaj të njohur, dhe muaj të haqqët janë, kë muaj në të cilën jemi muaj shawal, pastaj muaj që do të dhije, pasti muaj dhullkirde, dhe dhjetë dite para të muaj të tretë, muaj të dhullhigje. Dhe të gjitha ta të cilët kanë mundësi materiale, Ata duhet të përgjigjen ftesës së Allahut subhanahu wa taala të ta kryejn Haxin, ta kryejn kët obligim fetar, që është obligim i lehtë sepse obligueshmëria e Haxit është vetëm një herë në jetë. Derisa namazi është obligim, është urdhën nga Allahu 5 herë brenda ditës dhe natës. Xherimi është obligim vjetor, çdo vit dua të xherojm. Zekati dhonia E një pjesë e të pasurisë nga të pasurit për të varfrit është obligim vietor. Hajji është obligim jetësor. Një herë e kryen njeriu atë kur ti mundsohet herën e parë dhe pastaj gjatë jetën ai nuk është i obliguar më të bëj hajj vetëm se nëse dëshirojnë të shkojnë si vullnetar. Dhe Allah subhanahu wa taala na thret Kur'an duke thënë wa atimul hajja wal umrata lillah. Kryeni haxhin dhe omren që është vizita e çabës jashtë kohës e haxhit për hir të Allahut subhanahu wa taala kryen atë dhe pa fije dyshimi se vlera rëndësia e haxhit është shumë e madhe në jetën e besimtarit sepse haxhi është nga punët më të mëira nga punët më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala në hadithin që transmeton e buhuraira Thot se ka shku një një ritek, i dërguri Allahut, Muhamedi sallallahu a.s. dhe ka pyët, cila është puna ma e vlefshme, cila është puna ma e dashur të këllahu, e i dërguri Allahut tha, el imanu billah wa rasulih. Besimin Allahun, besimi sinqert në Allahun, dhe besimin në të dërguarin në profetin e ti, kjo është puna ma e mirë. Pastaj, cila është në basë kësaj, i dërguri Allahut tha, el gjihadu fi se bilillah, të loftash në rrugën e Allahut, të loftash në rrugën e Allahut, subhanahu wa ta e tala, e pas taj cila është pas kësaj, i dërguri Allahut tha haqjun me brur, haqji me brur që do të thët haqji i pranuar. Dhe vërtet atë të cilët shkojnë në haqjë, dhe krynë haqjin ashtu siqë, e parashikojnë regullat, e Kur'anit dhe të sunetit Muhammedit sallallallisallem. Dhe e kryjn ashtu si pas mësimeve të cilat nej kanë dhëndhën djetarët e ndëruar islam. Vërtet atë ta kanë kry haqjin matë mirë të mund shumë, që quët haqji me brurë, dhe haqji me brurë dhe të thët haqji i pranuar, haqji me brurë dhe të thët haqji që është kryje pa gjenahe, dhe haqji me brurë dhe të thët me u këthyje prej haqjit, duke da është ma shumë, duke kërku ma shumë akiretin botën tjetër, dhe duke lan pak anash botën e dynjas, apo lakmin për jetën e dynjas. Ku flasëm në këtë rafsh për vlerën lënsin e haqjit, nuk duhet anashkaluar haqjileret ata të cilët shkojnë e haqj. Ata vërtet kanë marë një ftes të sinqertë, që nuk është ftes sa përsy e faqë, sepse ejo ftesë vjenë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe haqjileret ata që i përgjigjen ftesës e Allahut, ata janë musafirët e Allahut të bareke wa ta'ala. Dhe profetën Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, thëtë el-hujgjaju wal-umaru wafdullah, haqjileret edhe umre gjinjit, ata që shkojnë në umre, këta janë delegacianë i Allahot, këta janë musafirët e Allahot, subhanahu wa ta'ala, indauhu e gjabe hum, nëse këta i lutën Allahot, në kohën kur janë atjen haqja, po në omre, Allahot ju përgjigjet lutjeve të tyre, wa i në staghfaruhu ghafara le hum, po nëse i kërkojnë falje, bojnë i stigfar, i thojnë më falo Allah për të kaluar në time të hidhur, më falo Allah për ato që e kam boj, dhe ndështëta nuk e kombo me vëtë djetë plot, Allah subhana wa ta'ala i falë ta. Pas ta i vlazen, musafirët e Allahut, një delegacioni veçant, që i pranën Allahu, ndaha në tri grupe, dhe ka thonë Resulullahi s.a.v. Vafdullahi thëlathe, delegacionet musafirët e Allahut janë tri grupe shë, el haqju, el muqtemiru, el ghazi, haqju, aj që shkon në omre, muëtë e mirë edhe aj që luftan në rrugën e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pashtu, po haji, ka vlerë, po zite ka Allahu, sepse e ka vlerën e gjihadit, e ka vlerën e luftës në rrugën e Allahut, subhanahu wa ta'ala. E ka vlerën e luftës se shajtë, luftë kjo me të cilën obligohen muslimant, kur ju imponohet atyre. Dhe, këshme thonë do kush si ka mundësi me u krasu këtë që shkanë haqë, ta shë dhe mjetit bashkohore dhe kushtet e mira, edhe pse temperaturate larta kushtet janë vërtet të shkelqyshme në për e, lokale apo në për institucione ku akomodohen haqë i lejret atje. Ka mundësi sepse të regën Hasani Ibiri Aliut radhi Allahu anhuma se thot e er një njeri të Muhamedi s.a.s. dhe i tha Ja, Rasul Allah, inni gjaban, inni dhaif, unë e jam tha fri gacak, unë e jam tha i dëpt, unë e jam i lig. Ishte fjala e, për kohën e luftës, nuk kish mundësi me shku në luftë, se u friksej kipë i luftës. Ishte kohëa kura i duhej të tregante ato që ka prej forcës dhe afcise ti për luftë, mirë po nuk e tregante nga frika, edhe nga dopsia ti në shëndetin Në strukturën përbamjen e ti Atere, qëka i tha Muhamedi I tha hëllume i le gjihadin La shauke të fi El haq Tha mirë se vjen tha Në një gjihad, në një luft Ku nuk ka tha Vështërësit mëdhaja Ku nuk ka thera, ku nuk ka arme në te E cila është ta jë tha haqji Pra Haqji e ka vlerën po ziten E luftës dha hajileri hajjil, apo hajilerat ata te cilot shkojn hax jan sikur ata qe shkojn edhe luftojn ne rrugen e Allahut subhanehu ve teala zaten jo donian prej nesh munet me luftue sepse fëmit grat edhe flesht nuk ken te aft per luft per ata Allah subhanehu ve teala ja u ka kompenzue mos mundsin per me marr pjese ne luft ja u ka kompenzue me mundsin per me shkon hax dhe ka thon rasulullah sallallahu alejhi vesalem jihadul kebiri wal dha'ifi wal maraa al hajj jihad i lufta e aty qe es i vjetër në mosh e aty qe es i dabt në shëndet dhe jihad i grave es haxhi andaj mos e neglizhani atë pastaj vllazën haxhi es një shkollë cilla i fshin mkatet e mëparshme es një shkollë qe të pastron prej gjënave të mëhershme se ka thonë Muhamedi sallallahu a.sallem, men haqja falem jërfuth, valem jefësuk, rëgja a ke jaumin, valedet ho ummo, a i cili e krynë haqjin për hirtë Allahut, dhe gjatë kohës se haqjit, gjatë qëndrimit në venët e shajta, largohet prej fjalëve të ndyta, prej fjalëve të olta, prej fjalëve që flasin rrëth mardhonjeve intime, dhe largohet prej fjalëve të kota, prej gjenahëve, Do të kthehet prej haxhit i pastruar nga mëkatet, nga gjënahet, sikur at ditë që ka lindë nana e tij i pastër prej gjënave. Pastaj mos harrojmë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me një rast kur Amr ibn Asi e pranoi islamin dhe erdhte Muhamedi sallallahu alejhi wasallam të kërkojë falje për të kaluarën e tij të hidhur për të kaluarën e ti të kotë që kështë e qua këtë fare jetën. A tërë qëka i tha Muhamedi s.a.ll. Tha, o Amr, a nuk e din tha ti, se islami, kur të nësh islamin e pranën islamin, fillon me praktikua islamin, i fshin krejt ato që kanë kalu për para. Pra sot, ditën e gjuma, në këtëve 2012-en, ke fillua prej sotit, rrishtas, në islamë, qe kalua prej asaj trashëgimie që vetë jemi quajt musliman dhe në një trashëgimi të artë, në një traditë të parë veton të, të devotshëm e çu është praktikimi i islamit, prej sot që fillua ajo që ka kaluar është një dosje që mbyllet tash. Pendohesh, ka kaluar, po ka mbotë, ka mbotë, ka mbotë, rona zot rona zot, edhe njëri nëse e ke mbyt. Po ajo ka qenë të kaluara, nuk e ke bën me vet dijet plot. Nuk e pas njohuri rreth fesë, nuk e Ekë dit rrugën e drejt, rrugën e vërtet. Ajo krejt mbyllet. E si mbyllet? Mbyllet me një pendim. Pendim të sinqert. Me çojt zemra për të kaluarën tonë kot që ka çem. E fillon. E i tha Muhamedit sallallahu alejhi vesalam Amr ibn Asit, "Fa nuk e din se Islami kur të hysh në Islam, kur të fillosh me praktikuar fen e Islamit, krejt e kaluara jote fshihet me një gomë. Ajo mbetet do të dosja e mbyllur, dhe Allahu nuk i holumtan ato dosjet që i mbyll." aty në që ja opranon pëndimin, edhe nëse ti runa zot kebo dhe edhe pun, runa zot të liga, po je pëndu sinqeresht, dhe je zotu ose nuk do të këthesh, haram në atë pun të lig, a jë mbyllë të dosja, dhe s'ta përmen, e ke po njeri u i lig, ta fal, ato të keqen, po me kalimin e kohës, fer, nga cmon nga një hera, atë ditë që ke pasbo para 20 vete, atë ditë që ke pasbo para 30 vete, atë ditë që kemi pasbo kërë 1975 të në sene, që i thujnë plesht. E din që a kemi pasbo, kur kemi qenë 1980 të në Polëni, që shkëjshin Polëni për do punë të këshia, e u këtheshin ka kalëzëshin se po bojnë biznis. Ata shkëjshin bëjshin prostitucion, edhe vishin këtu kalëzëshin që ka po bojnë atje. E ta është dikush pja për me në shokut vetë në të edhe të në sene që ka bo në Polëni. Që ka bojnë haqë atje s'ka qenë, ka bo harame, Dijenata po çka kanë shkuar ose në fillimin e viteve të 90-ta e patën vërhësua bugarin. Jo për biznese për detë, sa na kishte detën edhe Kaulçini, po për shkak të famës atje që veshën. Po nuk ka nevojë tashtimia për menatina. Do të mëa mbyll se ka mbyll, ajo shpenduohet. E Allahu subhanahu wa taala sta përmen kur, a njerit ta përmen, ruaju pe njerëzve. Se njeriu ta përmend. Andaj tash, nëse ke filluar ti prej sot, për ty fillon një jetë e re ta është ti e ndjenë atë, do me thonjën e jetës, e ndjenë qëlimin pëse i e në këtë jetë, edhe shkurt me thonë, ta është në gjallësh, ke lindë, rrishtas, sepse ke hi në jetë me qëlimet ashtë të pasër ta, jo vesh me hi në këtë jetë, si kur dikosh, dëshira në nëse bëbë, së bëbë, në i fmi caktimi Allah, veç ka arën këtë botë, as vetë nuk e dhimë se ka arën të botë. Andaj pra, hyrja në islam, filimi praktikimit islam e len atë të kaluarën të tanët të hidhur, e len anash, dhe Allah subhanu wa taala të i falë ato që kanë kaluarë. Pas ta i tha, amër i ben asit, edhe ha gjitha i fshin të gjitha ato që kanë kaluarë për para. Nuk është qabja ven me shkumi i latë gjinahet, se që që gjinahë qarë ka që shkojnë me bëto me pas vërshua të qabën, e më lenë dhe shtepin e shetë, u i gjinahëve. Mirpaf Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se ti e bën haxhim për hatërta Allahut, ajt fal ti, për shkak se ti sakrifikon. Për shkak se në këtë kohë ti mundesh ato të holla që i kanë haxhim i qud dikun tjetër, edhe çu mundsit sot janë më të lehta se kurdo deri metani, se kurdo herë deri metani, për me vot kshija, e për shkak se ti ke këtu po ja na shkalën, e po i çan atje një pjesë të mjeteve tua që nuk janë shumë për një herë një jetë. Allah subhana pastor, Allahu subhanahu wa taala më sekinit qëllimin e pastër, Allahu po të fal ty. Amba mos më e merrni ato sikur shkollë që njeriu shkon atje edhe këynë merrni diplomë edhe sa për syu thaçe. Po shkojnë haxh edhe kryva edhe ulava pi xhinave, po pastrape xhinave, pastaj do shkoj prapë edhe një vit tjetër. Jo kështu mos më e merrni. Ju bën e haxhin për hir të Allahut subhanahu wa taala. E pastaj si shpërblim, si rezultati i haxhit tuaj i sinqert është falja e mëkateve që ke bër në të kaluarën pas të e vlazen këto ko krizash, në këto ko uh, varfrije që po e ka plënd populatën ton, po dhe popu i tjerë të Evropës, është mirë që musliman të bojnë haqin, se ka thonë Resulullahi s.a.s. haqin largan nga muslimani fukarlakun, varfnin, dhe haqin e largan edhe gjunahin apo gjunahet. Ka thonë Muhamedi s.a.s. Tabi u bejnë el haqji u al umre, fa inna huma janë në fja një lë fakr wa dhënob, kryeni haqin dhe umren, sepse këto të dyja haqi dhe umreja i largojnë gjenahet dhe e largojnë fukarlakun, e largojnë varfnin. Pas ta i vlazen, mësë harëni se shpërblimi finali haqit nuk është dhe vetëm të pastroemi prej mkateve, po është një shpërblim shumë i madhë, që askush nuk e din ato deri sa ta shion botën tjetër, ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wal hajju al mabrur laysa lahu al jazaa illa al janna haji meprur haji pranuar nuk ka kurfash problem i tjetër përveç se xhenetit përveç se parajsës dhe të gjithë muslimanët e kanë pik synimi që e synojnë at pik xhenetin andaj kush ka mundsi le të nxiton le të garon në kryerjen e haxhit pastaj Mos harëni se kur është vdes në haqë, a i cili ka rizk, ka caktim, me vdekat tjetë gjatë kohë o shë shëndron për dy apo tre javë, a i e ka shpërblimin e veçant, e shpërblimi ti është gjeneti. Dhe jo veç kash, po a i ditën kur do të rinjallët para Allahut, do të rinjallët me robat e bardha, me ihrama, me ato dy petka, njona që e mbulen prej kërthizis e nalt, e njona petkë që e mbulen prej kërthizis e posht. Prataka thane Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, çabia është shtëpia e Allahut. Çabia është shtëpi e Allahut, nuk është shtëpia e profetit sallallahu alejhi wasallam, nuk është shtëpia ndokujt tjetër, e arabëve, e turqëve, anglezëve, amerikanëve apo shqiptarëve. Ajo është shtëpi e Allahut subhanahu wa taala. Kush niset për atje për hax apo për omre, saut pejgamberi salam është në, në mbrojtje, në, në sigurinë e Allahut. Nëse ai vdes gjatë udhëtimit, do të ketë problem xhenetin e nëse këthejt shëndoshe mirë, do të këthejt me shpërblime dhe me fitime të mëdha. Dhe të regojnë djetarët islam për një njerinë të kaluaren që quhatë El Hafidh El Berzali, Rahimehullah. Kërë ka qenë edhe autorin i libri të madhë që gjindë të të dhe duart e muslimanve, Dhe kë hafi dhe lberzali saher që le dëzën të hadithin e Muhammedit sallallahu lësallam, ku i dërguri Allahot të regën për një njeri, i cili ka shku me kry hajin, e ka shalu e deve, në ka hypë mbi deve, dhe ishte me ator robat petka të barë dhe një hirama. Dhe duke ecë, devi e ardëzën edhe bjen me kokë në tokë, edhe vdesë. Për këta që thonë Muhammedi sallallahu sallam, fa si inna hu, yub'a thu yewma l'qiyamati mulebbiya, këtë dhëtë rinjallët dhëtën e gjëkimit, duke thonë telbijen. E që jithë për dhë janitash në kohë në hajit, telbija është, lëbëjka Allahumma lëbëjk, lëbëjka la sharika lëke lëbëjk, inna l'hamda wa nëjmëta lëke wal wa mulk, la sharika lëke në proci qarar prej deves edhe ka vdeg në vend, ky do të ringjallë ditën e gjykimit të i thon Allahut lebeik allahum lebeik, të përgjigjem o Allah, po të përgjigjem. Aqoma mirë se kështo. Në ato petkat e bardha, ku skia është e brëndshme, as skije kputca, as skije jona tira, po del me ato dy petka me ihrama, po ringjallesh, po del para Allahut duke i thonë të përgjigjem o Allah, të përgjigjem. I përgjigjem ftesës tånë, thirrjes tånë o Allah dhe hafi dhe lberzali saher që letëzën të këtë hadith të Muhamedi s.a.ll. qante shumë, sa so që i dridhej edhe zemra duke qajt edhe i rrëdhni lët dhe ja lagnin mjekrën, dhe lakmën të atë njeri, lakmën të atë njeri që kështë të vdek me i hrama duke thonë të lbijen, le bejk Allah me le bejk, dhe subhanë Allah, ashtë të qyshe dëshiran me tarë funi dhe Allah të abjen funi, Ashtu që është dëshirën me të arë për fundimi, Allah o të abjen për fundimin. Qka ndodhe me këtë djetarë, me këtë njerit të devatëshëm? Kur shkoj kënë haqë, në vitin 738, si pas kalendarit hijrik, në detet e para të muajt, dhulhigje, o dhesh në ihrama, dhe pasi që e thate lbije, e lebejk, Allahume lebejk, nuk shkoj shumë gjatë, edhe jërë vdekja, e gjatë vdekja, Duke e thonë këtë do dhe e gjet vdekjen në ihraman rroba të bardha. Ai që dëshiron kështu vdekjen, Allahu kështu ia bën. Ai që dëshiron në ndonjë vend tjetër, edhe aty Allahu aty ia bën. Po dha ata si po e dëshirojnë me façet zez, në përvenet këshia, në vend ku hidhrohet Allahu. Në vend ku nuk kançef me laçet me të po aty aty. Dhe me të regjistrua punët e tua, edhe ty mundet me xhet aty vdekja. Pastaj ovë shkas vllazën, ai që vdes në hajj ai do të rindjallet me ata njerëz të mirë se ka thon profeti sallallahu alejhi dhe sellem el meru ma'a me men habb yariu është me ata që don edhe në këtë botë edhe në botën tjetër andaj e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson neve dhe juve që ta kryejm haxën këtë vit dhe e lutim Allahun subhanahu wa taala që kjo sezon kjo periudhë kohore që jemi në muajt e haxit të jetë e suksesshme për ndryshimin e vetes son. Nëse nuk kemi pas rastin mundësinë të ndryshojmë në Ramazan, dhe Ramazani na iku shumë shpejt. Shumë kalimtar rasti ishte. Shumë shpejt që sa çel edhe më shel syt, atëherë haxhi nuk na ka ik. Vet disauni tash, sa jemi në sezonen e haxhit. Dhe mund ndahemi një urgjix ftesës së Allahut. O vëllezër, e kompani tradit mbas luftës këtu në vendin ton sa interesant. Një katër vite m duke të me radhë Mbreti Arabi Saudite ka dhonë ka 2-300 vende për me shu hajgjiler për i këtuhit. Në gjdo vatër lufte, edhe në Bosnë, edhe në Kosovë, që bësa dhe në Shqipëni, ma strazirave dhe natë të shtaten, mbretri Arabi Saudite ju ka mundësua qindra vedve me kry hajin. Dhe natë të tetë, natë të, të, të nonë, kërë ishëm nga tjenë studime, kërë veshën hajgjit në dy mitën, nuk u mbërshin që janë hajgjit e Allahutë, Po thëshin na jemi haxhit e mbretit, musafer te mbretit. E harrojnë rat mbretin e mbretve, e përmenë shik te mbretin e Saudis që ai po konca gjendje të vështira dhe smut si ka rënë mend se ekziston dikon ai haxhi Kosovës, se ka pas krizën e vetme shëndet. E ka pas krizën e karrikës. Apo mund me të tashigu edhe në ai viet apo des, se ka pas gola po shteti i Kosovës. Po thot mbreti, jo jo i ka çu diku tjetër, shteti ka çu parët. Ashek amarvesh në shtamret e këtij pun. Edhe tash këta 300 hazit kur shkruaj me vizituaj kishin akomoduar në hotele të mira, me ushqime, me tavolinë suedeze, me pije, me porcelane, me klima, me diçka enkas. Tash këtë vezh, vez tu kesh. Ëh, eh? huaz dajemi musafirët të mretet. O jo muret të mretet pa po të Allahut. Po po të Allahut, do të them, më shumë më bëjë përshtype se janë musafirët të mretet, edhe pse mretën se kanë pa me sy lạy veç korr. S'u si ka har kurm takem. Vesh e kanë pun televizor në as tanë herë. O vllazni, Ajo që na thirr mbreti mretve Allahu subhanahu wa taala. Me çan musafirto Allah sa të mretet puna e madhe. Ku është ai mreti që ka çan? Është në rrugë ka Allah vetin tash as pothuajse s'faqesen kërkohej. Andaj fro pra, shfrytzëmë këtë dhonti. Juve që ju ka dhënë Allahu pak pasuni, nuk lypen këtu ku me ditë sa. Ne inshallah në ditët në vijim do t'i shpjegojm disponitat e haxhit. Do t'i shpjegojm kushtet e haxhit. Se shumë kush po mendon se për me shkon hax do të më çan milioner. Jo, më pak me pas me pas me hanger me pi me i lan familjes për me hanger me pi drejt sa thësh pe haxhit edhe me pagu haxhin e çkë këtë vet haxhin si si zakonisht dre organizon bashtia islame e Kosovës dhe çmimi për këtë vet është 2950 euro 2950 euro është drejt jo hes është shumë lirë është pse po na çdo viet po shkojmë ne për det në ne për boja në për Poshimore ne perku tadione vikenden e per restorante safaria po shkon çdo vit. Edhe as pe krym haxhin, as nuk po sh problemi as kurxho. Dorsta kjo ni her nje. Dhe çdo djal i ritash prej kos kur hyn pubertet 3-14 vjet, me anis vetem kan era me mledh një javë, por një 10 vite ndoshta e mundson me shku veten hax. Ja mundson veten me shku hax. Andaj bëni projekte për hax ju çajni tre. Kurseni bëni at orkën e kurrcimeve. Edhe Allahu ka më ja u mundsuar është askënim harxitas në cent, ja vselll Allahu ndoshta ndonjë mënyrë më at lehtë më shkuë, pa shpenzohet. Andaj pra, ata që kanë mundësi, dita e funit është dita e hanë për me u regjistrua. Pra tash kemi filluar me u vëdëjsua dhe na hoj xhallart. Ma herët po i kryjm përkatitë se kështu po kërkon shteti atje. Pra dita e hanë është dita e funit, shkoni në regjistroni, edhe inshallah kur të ktheheni do të bisedojmë, çka keni më thon, çish ka thon këta dy vetët. Oh, ti shaqon më iri. O tek çadit paf ma herat. Ot vaki mundu zoti prap me shkutash nuk bën do për familjet vet. Inshallah shkojnë edhe ata, po prap li për veti, se është shumë në ëmbëlsinë e madhe. Shumësh një knaćsi e madhe që harron mu lut për tiret. Siç e thonit djali i ri, tha vallallai, tha përhasa gjithkoj gjithku thonë se babat s'ka si xal shuvenin. Vetë has tham sartun vjerani tha, tha as nosa s'baz s'ka xal shuvenin. Pse? Çaçi shknoç atje? S'pe bien mën kërkui mi alshuren atje më shkuva. Po gjithku thaj alsheranin. Babës and nanës e familjes, po na hasa sot në lëndë sa mua, unë kam e shkuar. Andaj lutim Allahun subhanahu te ala që të na mundson neve dhe juve të shkojmë dhe të përgjigjemi ftesës së Allahut dhe të jemi të musafir të Allahut, kënaqshëm me ato dhënthi begatishe që ka dhënë Allahu subhanahu te ala. Allahu na falte neve, prindërit tonë dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha wa li wa lakum wa lisaalil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. <coughs> Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal adwan illa ala al zalimin was salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain lazan masharan se obligoshmeria apo farzi per hax bohet n momentin e par kur tipe n mundsit materiale dhe kan thon dietaret ton dietaret e madhebit hanefi obligohet muslimani me bo haqin në qastin, në momentin, në vitin e par, kërë arrin mundësin materiale me shkuat. Jo me lama sanena, dhe kanë thonë djetarët tonë, Allah i më shiroft, ati që ipet mundësia me shkuat në haqë, dhe nuk shkuat në haqë, gjdo vetë që evanën është mkatarë është gjënashqarë. Gdo vetë, ty tukadho mundësia përshemë përra 3 vite me shkuatë, Ti që tri vite po bo në gjënaqis po shkan. Që tri vite i duke bo në gjënaën. Por a pranohat haqë i kur shkan, po pranohat i në shalot hala, por ti ke bo në gjënaqë i ke vanua haqin. Se vlazen e dini sa kanë mesin tonë, që i kanë kushtet, ja këtë vet, ja këtë vet, kur po në thirën, apo vjen vërëm se ka vdek filoni. Au, pa i vjetëta po shkajnë haqë. Par vjetëta po shkajnë haqë, nuk ka shkue, ka neglijxue. Andaj vlazen shfrydzane, shfrydzane Sida mas ata që i kanë kushtet ekonomike, edhe që i kanë kushtet fizike, janë të shëndoshë fizikisht. Se ka njerë këto dyja nuk pa bashkohën, dikush për i ka kushtet ekonomike, po nuk pa është fizikisht të shëndoshë, dikush për është të shëndoshë fizikisht, po nuk pa është i fortë ekonomikisht. E kur tepen mundësia këto dyja me i bashkohë, atëhere mundahë me krye këtë urdhen të Allahut, subhanahu wa ta'ala.